Nampak, kan? ada hadis yang tak sampai kadang-kadang dalam Islam ni ada benda yang dianggap sebagai pembatal mula-mula Nabi sebut macam ni kemudian Nabi batalkan ada sahabat yang tak tahu Nabi dah batalkan hukum tu maka berterusanlah sahabat ni mengajar anak murid dia benda yang telah dibatalkan contoh Abdullah Ibn Mas'ud sampai akhir hayat dia salat tatbik mungkin ustaz-ustaz pun ada di sini kan apa maksud tatbik? tatbik ni bila rukuk tangan pegang belah dalam peha kita sekarang kalau rukuk pegang mana? Nah, letak atas lutut kan? zaman dulu awal-awal Islam waktu orang Islam mula-mula salat Nabi arahkan mereka letakkan tangan di kawasan dalam peha masa rukuk so kalau rukuk tu dia macam ni eh? kemudian Nabi batalkan Nabi suruh letak di atas lutut Abdullah bin Mas'ud tidak pernah mendengar benda tu. Dan dia kekal sampai akhir hayat dia solat macam tu. Dan anak murid dia pun duk amal benda tu lah. Maka kita tengoklah ada mazhak yang pelbagai. Dan kadang-kadang dalil ini bercanggah-canggah. Satu arahan daripada Nabi difahami, Tapi bila nak implement, jadi problem. Ini yang dikata Al-Khilaf. Fi tahdidi dilalatil al-fadh. Khilaf di kalangan para ulama Dalam nak menentukan makna Perkataan itu Contoh, saya bagi contoh Benda ni selalu saya bagi Tapi Saya bagi jugalah untuk tuan-tuan yang mungkin Baru dengar daripada saya Kita suruh anak kita pergi Ambil duit kita pergi kedai <gudapan> Alung, Angah Marijab, ambil duit ni 20 dirham Pergi beli gula dan kopi dekat kedai Abu Amru contohlah tak sebut Pak Mat ada Pak Mat kat sini jadi Alung ni ambil Angah ni pun ambil sampai dekat kedai Abu Amru dia tanya Amu gula ada tak? gula tak ada oh tak ada eh tak ada balik eh? Alung kata boleh. eh Angah kata Tadi ayah suruh beli gula dan kopi. Tanya lah kopi. Dak, ayah sebut ayah sebut gula dulu. Selagi gula tak beli jangan beli kopi. Arahan tadi faham kan? Tapi bila nak implement jadi masalah. Okey, Allah kita tak apalah macam tu. Along menanglah. Kita tanyalah pergi kedai satu lagi tu. Abu Muaz pula. Ayah kata tadi Abu Amru Ayah tak sebut Abu Mu'az Jom kita balik Nama? Adik dia kata Dak, Ayah sebut Abu Amru tu Sebab tu paling dekat Bukan makna Ayah nakkan sangat Kita pergi ke kedai Abu Amru Tapi yang tu yang biasa Ayah mention benda tu lah Benda yang biasa yang paling dekat Tapi yang penting nak dapat gula je Kedai mana pun tak ada masalah kalong dia kata dah ayah dengan abu mu'ani ada problem hang kena tahu ayah dah lama tak bertegur dengan dia ya? contohlah macam tu juga Allah Taala arahkan dalam Quran Allah Taala sebut clear was sariqu was sariqatu pencuri lelaki dan perempuan itu hendaklah dipotong tangannya Nabi sebut potong ini tak boleh kurang tak boleh kurang daripada rubuk dinar. Satu lebih lah. Ringgit. Dan Nabi A Tunjuk potong daripada rusuk. Potong daripada per, gelangan. Ayat ni faham tak? Faham. Bila nak implement, jadi problem. Ulama-ulama mazhab bincang, bila zaman makin maju, zaman tu lah pun dah dikira, dikira maju. Orang sudah makin advance. Zaman Nabi curi ni curi harta yang berada di tempat simpanan dia yang layak bagi dia tu maksud curi kita ambil satu harta tanpa izin secara sembunyi-sembunyi daripada tempat yang disimpan tempat dia yang layak untuk disimpan contoh simpan barang kemah dalam peti besi layak dia ambil sembunyi-sembunyi tu curi masuk zaman Abu Hanifah ulama dah mula bincang macam mana kalau orang curi kain kapan zaman dulu ada orang curi kain kapan Curi kain kapan ni boleh potong ke tak boleh potong? Nak kata curi barang berharga, eh kain kapan. Nak kata tempat simpanan tu layak untuk dia, kubur. Kubur ni dikira layak ke tak? Super macam zam, mazhab Hanafi juga dia bincang tentang pickpocket. Yang tak ada di zaman Nabi, tapi muncul di zaman kemudian, pickpocket. Orang seluk saku ni. Dia bukan curi sembunyi-sembunyi Dia curi terang-terang Kena ke tak kena hudud? Nampak? Maka dari sudut dalil tu kadang-kadang jelas Cuma bila nak implementasi Jadi problem Saya bagi satu contoh kepada tuan-tuan Santai sikit lah Dalam hadis Nabi Alaihi Wasallam sebut Hadis ni clear, hadis sahih Nabi kata لا يغتسل احدكم في الماء الراكد ثم يغتسل منه سوري لا يبولن احدكم في الماء الراكد ثم يغتسل منه dalam riwayat lain sebut kemudian yatawaddau minhu janganlah ada salah seorang daripada kamu kencing dalam air yang bertakung kemudian dia pergi mandi dalam tu hadis Abu Hurairah dalam riwayat lain sebut kemudian ambil wuduk di situ dia dah kencing dekat air bertakung tu Lepas tu dia pergi mandi, ambil uduk sekali. Nabi, larang. Arahan ni clear tak, tuan Clear. Tapi ulama bincang. Kalau dia kencing kat luar, lepas tu dia tuang masuk. Larangan ni terpakai ke tak? Sebab Nabi kata, jangan salah seorang daripada kamu kencing dalam air bertanggung. Yang ni dia kencing kat luar, dia letak dalam cawan. Polistrin. Dah kencing, lepas tu dia tuang. Masuk ke tak? Majoriti ulama' kata masuklah Termasuk dalam larangan Kerana Nabi sebut kencing dalam tu Biasanya orang kencing Mana dia, tak ada, tak ada Tapi ada seorang ulama' nama dia ibnu Hazmin Dia ni zahiri, dia literal Dia kata Nabi larang kencing kat dalam Orang ni kencing kat luar So tak apalah Tak apalah Ataupun dia kencing kat tebing Lepas dia kencing kat tebing, air kencing dia Masuk ke dalam aib bertakung tu dia kata yang ni pun tak dilarang sebab nabi kata kencing kat tanah tapi pandangan ni salahlah ha? kerana dia tak tengok kepada tak tengok kepada illah tak tengok kepada objektif contoh yang lain nabi sebut dalam hadis nabi kata la tungkahur mar'ah illa an tusta'zan tidak boleh perempuan ini dinikahi melainkan mesti diminta izin dulu dalam hadis Nabi sebut nak kawin dengan orang perempuan, wali-wali nak kawin dengan orang perempuan ni kena minta izin dulu. Tak boleh main kawin paksa ni. Suami nak kawin tu bukan wali, nak kawin tu orang perempuan tu. Wali berkenan, belum tentu, orang perempuan tu berkenan, <coughs> Maka uh, dia pun kata. Aisyah kata. Aisyah kata, "Ya Rasulullah, innan nisaa ghalaba alaihin al haya." Ya Rasulullah, orang perempuan ni malu. Cuma, no dia nak bagi tahu dia setuju, dia malu. Arahan Nabi tu difahami. Tapi Aisyah nak tanya lah, macam mana kita nak tahu dia bagi izin, kalau dia tu sendiri malu. Datang satu orang lelaki rumah kita, kita ada anak dara. Anak dara kita pun dah elok. Maksudnya dah cukup umur untuk kahwin. Dia pun datang minang. Kita pun tanya, ni Leha, ni ada orang datang nak minang kau ni. Kau setuju ke tak? Leha pun nak main langsir. Senyum-senyum lari masuk bilik. Mana nak tahu? Dia setuju ke tak? Kan? Nabi kata, Iznuhah samatuhah. Dia beri izin bila dia diam. Nabi kata apa? Kalau dia diam tu, dia setujulah tu. Difahami. Tapi ulama' bincang. Katalah zaman akan datang ni wali tanya kepada orang perempuan ni kau setuju tak ni ada orang datang nak minang ni setuju dia kata setuju sangat contoh, jadi ke tak jadi <laughs> Ibn Hazmin yang literal, dia kata tak boleh Nabi kata kena diam <laughs> Han pergi jawab, apa Nabi suruh diam kita ulang balik <laughs> Majority kata, tak lah. Maksud kalau dia diam tu setuju, dia sebut setuju. Tu lagi faham lah. Nampak tuan-tuan? Perbezaan pandangan, perbezaan dalil. Telah menjadikan ulama berbeza pendapat. Dan kadang-kadang, ulama berbeza pendapat disebabkan kekurangan maklumat di zaman dia berfatwa. Contoh, tuan-tuan baca fatwa tentang rokok di zaman awal-awal kerajaan Osmaniyah dulu. Masa mula-mula rokok keluar. Ada yang kata haram kerana tak ada faedah, kerana membazir. Ada yang kata makruh kerana berbau. Ada yang kata harus kerana ada manfaat zaman dulu. Tapi zaman sekarang, pakar perubatan kata mem memudaratkan. Maka saya boleh kata ijma' Ulama'-ulama' yang baru ni mengatakan ia tidak dibenarkan. Tapi ada seorang ustaz, dia kata merokok ni boleh. Sampai orang yang merokok pun kata Saya pun terkejut Ustaz kata merokok ni wajib Saya merokok je ustaz Tapi tak teruk macam ustaz lah <laughs> Saya tak pernah kata Benda tu boleh dan wajib Ada orang yang Allah Ta'ala Uji dia dengan rokok Tapi Allah Ta'ala bagi dia kelebihan Untuk benda lain tuan tengok Ni seorang ulama' Nama dia Mahmud Shaltud Dia ni Syih Azhar Sheikhul Azhar Ulama' besar dia tulis satu, satu kitab fatwa dia mengumpulkan fatwa-fatwa dia dia kata aku diuji oleh Allah aku diberikan ujian oleh Allah aku ketagih dengan rukuk tapi aku tak berani nak kata rukuk ini dibenarkan tetap ia tidak dibenarkan sebab apa? sebab dia kata sekarang ni ulama-ulama uh, takhasus ulama-ulama perubatan dah kata ia membahayakan orang yang isyap dia tahu Perubahan dalam diri dia. Perubahan dalam jiwa dia. Nampak? Baik. Tuan-tuan, kita ada 20 minit eh? 30 minit. Okey. Saya nak masuk kepada soalan kita tadi. Panjang-panjang-panjang ni, nak masuk soalan. Soalan kita ni, boleh ke tidak campur-campur mazhab ni? Tuan-tuan mazhab apa? Hah? Tawani ajau jawab Sebab kalau jawab orang ada tanya kan. Saya pergi Melaka. Saya tanya, tuan-tuan mazhab apa? Semua tak jawab. Ada seorang pak cik. Syafi'i ustaz. Saya kata kitab Syafi'i mana yang pak cik baca daripada A sampai Z? Entah tahu tak ingat ustaz. Tak ingat, bukan tak ingat, tak ada nak jadi mazhab syafi'i mesti paham fatwa imam syafi'i mesti paham usul mazhab syafi'i mesti telahah apa ni kaedah-kaedah mazhab syafi'i mesti telahah kitab-kitab fiqh yang ditulis berdasarkan kepada mazhab syafi'i agak-agak orang Melayu ni dia belajar kitab syafi'i A sampai Z di mana? tak ada pun tak ada sebab itu Ibn Qayyim dalam kitab dia A'lamul Muaqiin dia sebut, dia kata mana ada orang awam ni bermazhab? Orang awam tak ada mazhab. Al-awam la mazhabalahu Orang awam ni tak ada mazhab. Mazhab orang awam adalah ma mazhab mufti dia. Mazhab orang yang mengajar agama. Mufti ni bukan mufti rasmi ya. Sebab mufti rasmi ni pun zaman dulu tak ada. Mufti rasmi ni zaman Osmaniyah baru ada. Mazhab mufti masa orang yang bagi fatwa kat dia. Dia ada masalah dia beritanya ustaz dia. Itulah mazhab dia. Dia tak pernah tanya, Ustaz, mazhab apa Ustaz ni? Dia nak tanya, Ustaz marah dah. Siapa banyak bertanya, maka lemah lah. Orang awam tak ada mazhab. Orang awam hanya ikut ilmuan ilmuan yang dia belajar dengan dia. Buktinya apa? Buktinya, saya nak bagi. Ada tujuh benda yang saya dapat fikir. Yang tuan-tuan buat. Memang confirm tuan-tuan bukan syafiq. Yang pertama, bila kita tempah jubah, tempah baju Melayu nak raya, kita bayar cengkeram kan? Kita bayar deposit. Kita tak bayar penuh, kita bayar deposit. Mungkin ada yang tak buat, tak pernah buat. Duit dia banyak, dia bayar terus bagi habis. Ada yang kata, sesak aku ni, bayar dulu RM10, bayar dulu RM50. Benda ni biasa orang Melayu buat. Kan? Apa hukumnya? Menurut mazhab Syafi'i, haram. Haram. Kerana kaedah mazhab Syafi'i, dia kata tak boleh urus niaga jual beli yang dilakukan tidak memberi kesan. Paling tidak salah satu kesan kena ada. Kita beli barang tempah. Barang yang kita beli belum siap, maka tak ada kesan. Barang tu belum jadi milik kita lah. Sebab belum siap, belum diserahkan. Duit yang kita bagi kat dia pun belum sempurna. Kita bagi baru separuh. Pun tak ada kesan. Jadi hutang. Nabi larang baik kalik bil kalik. Jual hutang dengan hutang, kata Mazat Syafi'i. Mesti bayar on the dot secara penuh. Tuan-tuan pernah tahu? Tak pernah tahu. Sebab apa tak pernah tahu? Tak pernah tanya. Betul? Betul? Habis tu tak boleh ke Ustaz? Saya kata boleh. Kerana kita ikut dalam masalah ni, kita ikut mazhab Hanafi. Hanafi benarkan menggunakan akad istisna. Dia bukan jual beli, dia hanya janji. Janji untuk dibuat. Dan kita pun bayar tu sebagai janji untuk kita beli. Bila diserahkan baru, baru jual beli berlaku. So, kita masa kita tempah barang tu, kita dah convert jadi mazhab. Hanafi. Tak sedar kan? Tapi oh, tak sedar. Bila orang tanya, Syafi'i piozat. Jual beli. Mazhab Syafi'i kata, La yun sabu ila sakitin qawul. Mana-mana orang yang diam, tidak boleh disandarkan kepada dia, mana-mana kata-kata dia diam. Kita tak boleh kata-kata dia kata. Dia sedang diam. Asal manusia diam. Bila dia diam, kita tak boleh kata dia kata. Nabi sebut dalam hadis Innamal bay'um, Bitarazi Nabi sebut dalam hadis ibnu Majah Jual beli ni mesti berlaku atas dasar reda meredai Imam Syafi'i kata reda ni benda dalam jiwa Mana kita nak tahu Imam Syafi'i syaratkan Masa jual beli mesti sebut saya beli Saya jual Tuan-tuan pergi dekat city center Sini ada city center? Abu Dhabi ada city center? Ada kan? Pergi kat k Beli barang Letak dalam troli penuh letak atas cashier dia pun scan satu satu 1 dia kata 238 dirham je kita pun bayar lepas kita bayar dia bagi receipt dia bagi baki ada kita sebut saya beli tak ana sebut kan mazhab syafi'i tak sah jual beli tuan tiba-tiba bangla tu sebut saya jual saya punya bangla tu mazhab syafi'i dalam perbankan Islam. Nang usat ada yang kerja Islamic banking. Orang yang berurusan dengan bank Islam campur mazhab. Saya ambil satu contoh eh. Tuan-tuan, dalam perbankan Islam ni kalau tuan, tuan nak beli kereta ke, dipanggil financing, pembiayaan. Dia tak panggil loan, dipanggil financing. Pasal apa dipanggil financing? Sebab bila kita nak beli kereta Sebenarnya bank akan beli dulu kereta tu Lepas tu dia sewa kat kita Higher purchase So yang kita bawa Kereta jantik itu Sebenarnya sebelum habis hutang Bukan kita punya Bank punya Kita sewa dekat bank Baik. Sebelum bank nak beli kereta tu Atas nama dia Dia perlu Securkan Kekuangan dia Takut-takut nanti lepas dia beli Orang Tukar minda Maksudnya Tukar rancangan Tak nak beli tak jadi Sedangkan dia dah beli kereta tu Maka bank dia buat satu agreement. Agreement yang kita sign. Agreement itu dipanggil agreement janji. Janji lepas bank beli. Kereta itu atas nama bank. Kita janji akan sewa selama 9 tahun dengan bank. Janji ini dalam madhab syafi'i wajib untuk ditunaikan. Tetapi tidak boleh kerajaan mengambil tindakan undang-undang. Kerana dia dosa peribadi. mazhab syafi <coughs> tapi mazhab maliki dia kata janji ni kalau seseorang berjanji dengan satu orang yang lain dengan satu benda orang yang dah diberikan janji tu dah masuk dalam benda tu kalau si yang bagi janji tak tunaikan janji menyebabkan yang diberi janji mudarat dengan janji yang dibuat maka kerajaan boleh ambil tindakan mahkamah ganti rugi maka bank dia ambil mazhab malikilah masalah ni Kita pun sign agreement Pernah tanya, ni mazhab apa? <tuk> tak pernah tanya Nombor Empat Tadi nombor tiga kan? Nombor empat Tuan-tuan Mungkin tuan-tuan ada di kalangan tuan-tuan Yang ada rumah di Malaysia Saya tak tahu sistem jual beli kat sini macam mana Rumah Tapi kalau di Malaysia Benda ni biasa berlaku kita nak beli rumah, kita jalan dekat Jaya Batu Cape ke, dekat Tesco Selayang ke, jalan-jalan-jalan dekat pasar raya besar ni, nampak ada orang tengah promosi rumah. Ha? Promosi rumah. Ataupun rumah yang lelong, kita nak beli. So, kita contact ejen, Broker untuk jual rumah. So, lepas kita tengok rumah tu, kita pun berkenan. Rumah tu second hand lah. Rumah lama kita berkenan dia kata apa kat kita encik kalau encik setuju encik kena letak duit booking seribu kalau tak saya kena kalau orang lain datang saya kena jual lah kat dia seribu tu duit apa dipanggil? panggil cengkeram kalau jadi beli dia sebahagian daripada harga rumah kalau tak jadi beli dia ben. ikut mazat syafi'i sah ke tak tak sah yang ni dalam istilah fiqah dipanggil urbun. Urbun ni dalam mazhab syafi'i batal, dosa. Makan harta orang secara batil. Kenapa secara batil? Kita ambil tu lah tak ada siapa. Kalau jadi beli okey lah. Kalau tak jadi beli, kita makan atas. Kita makan harta orang tanpa sebab. Dia beli rumah pun tak. Dia ambil manfaat pada rumah pun tak. Tapi kita guna mazhab hambali. Yang mengatakan urbun ni boleh... Kerana nak menjaga hak penjual, kerana telah menutup ruang orang lain yang datang nak beli, kerana kita janji kat dia kita nak beli. Berdasarkan asar daripada Omar ibnu Khattab yang pernah berurusan juga dengan Urbon ni masa nak beli tanah penjara, diantara wakil, wakil tu kata ni Omar bayar beberapa berapa ribu dirham, beberapa ribu dirham. Kalau jadi beli, sebahagian daripada harga. Kalau tak jadi beli, kau ambil lah. Okay? Baik Yang ke berapa? 5 Tuan-tuan Dalam bab Zakat fitrah Kita dah keluar pada mazhab syafi'i Bayar pakai duit ni tak boleh ikut mazhab syafi'i Kita kena bayar pakai berah Kita bayar pakai duit Ikut mazhab Hanafi Tawaf waktu haji Kita dah keluar daripada mazhab syafi'i Kita ambil mazhab Hanafi yang mengatakan sentuhan yang tidak sengaja tidak membatalkan Selagi mana bukan jima Sentuhan biasa yang bukan mahram ni tidak membatalkan Walaupun se-sengaja Contoh macam kita tawaf dengan isteri kan Bahaya waktu haji So kita kena peluk dia depan Dia kat depan kita kita kena peluk dia So kadang-kadang dia pegang tangan kita Kita kan pakai ihram Kan? Jadi tak membatalkan uduk Maka inilah beberapa benda yang membuktikan sebenarnya orang Melayu itu bukanlah bermazhab syafi'i pior talfik mazhab tuan-tuan dah buat cuma tuan-tuan tak sedar saya dah buat, tuan-tuan dah buat cuma kita tak sedar yang menyedihkan orang lain tukar mazhab jadi wahabi kita tukar mazhab alisunah sejati sedangkan kita pun tukar juga Kan orang kata, dia orang ni bukan pakai mazhab. Bukan. Kita bukan tak pakai mazhab. Kita tidak terikat dengan mazhab. Tak terikat maksudnya agak, mazhab dia bukan agama. Mazhab ni adalah school of thought. Dan bila mana kita melihat, ada perbezaan pandangan dan mazhab yang kita ikut, tak betul dalam masalah ni, dengan bandingan ulama' yang lain, maka kita tinggalkan mazhab yang kita dalam masalah tu. Saya bagi contoh. Last. Imam Syafi'i kata, kalau pegang babi, kena sertu. Sekali air tanah, enam kali air mutlak. Majoriti ulama' kata, tak, pegang babi tak kena sertu. Yang kena ni anjing, sebab Nabi sebut anjing saja, jilatan anjing saja. Baik. Imam Nawawi. Imam Nawawi ni mazhab Syafi'i lah. Dia ni tonggak mazhab Syafi'i, mustahid mazhab. Dia sebut dalam majmuk, dia kata, dari sudut dalil aku melihat mazhab majoriti lebih benar dalam isu ni. Maka dia keluar daripada mazhab Syafi'i dalam isu tu. Kerana dia anggap dalil Imam Syafi'i tidak begitu kukuh. Tak timbul persoalan, Hang tak ikut Syafi'i, maka Hang hebat lagi pada Syafi'i ke? Tak. Bila kita tak ikut Syafi'i dalam isu tu, kita ikut imam lain yang sebanding ilmunya dengan Syafi'i. Bukan kita yang lawan imam Syafi'i. Imam-imam mazhab telah berbeza pandangan. Jadi tadi yang saya bagi tadi masalah-masalah yang tuan-tuan tengok tadi urbon dan apa semua ni bila kita keluar daripada mazhab Syafi'i bukan bermakna kita hebat lagi pada Syafi'i tapi kita rasa macam kalau kita ikut mazhab Syafi'i ni sempit, susah. Terutama kalau beli barang dekat mesin. Tuan-tuan bayar parking. Kan hari ni bayar pakai SMS? Mazhab Syafi'i tak sah. Menoh. Kena rakamlah voice saya dengan ini menyewa. Dia pun kata qabil tu. <laughs> kan susah kan? Maka kita ikut Hambali yang membenarkan bai'u ta'ati, jual beli yang yang difahami walaupun tidak disebut. Dia jual, dia buka kedai memang dia, dia nak jual. Kita beli ambil barang bayar duit. Confumlah kita nak beli. Selagi mana dia kata dia tak, nak, dia, dia tak ada kata dia tak ju, dia tak nak jual, maka kita anggap dia jual lah. Dia nak jual lah sebab dia buka kedai. Maka tuan-tuan, jadikan perbezaan mazhab ini sebagai khazanah Islam yang luas. Untuk kita memilih pandangan Yang kuat di kalangan mazhab-mazhab yang ada Cuma tuan-tuan yang, yang mana yang bukan bidang pengajian Islam, Dia kena tanya ustaz dia lah Dia kena tanya ustaz dia Ustaz dia kena buat kena buat penilaian Mana pandangan yang terkuat Bukan pilih berdasarkan hawa nafsu Tetapi pilih berdasarkan kepada kekuatan dalil Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam Saya buka pada soalan Ataupun uh, komentar ke nak, nak kritik ke boleh Tak ada masalah Boleh ke kita bertukar mazhab dalam masa tertentu contohnya ketika tidak memakai sarung kaki tapi kita harus menunaikan solat fardu ketika itu untuk orang membuat orang perempuan kan kaki dia aurat eh. so majoriti ulama' kata orang perempuan kena tutup kaki kena tutup kaki jadi dia tak bawa sarung kaki jadi so, dia kata tukar Hanafi ya. Hanafi kata kaki tak aurat yang tu tak boleh dia bila kita dah pegang satu mazhab kita kata inilah yang betul kita kena pegang sampai bila-bila yeah. contoh kita belajar fika, ustaz mengajar kita banyak mazhab, ustaz sebut ni dalil, ni pandangan ni mazhab ni Pan ini mazhab ni, ni mazhab ni, dalil dia sudut ni ni, ni. lepas tu ustaz kata dalil ni semua daif kecuali satu mazhab yang betul itu hambali kita kena pegang yang tu sebab itu yang betul Tu yang dipanggil itibat mengikut kalau dia kalau kita ikut satu benda kita tahu dalil namanya ittiba kalau ikut satu benda tak tahu dalil namanya taklid maka bila mana kita tak pakai sarung kaki dia sebenarnya wajib bukan pakai sarung kaki yang wajibnya tutup kaki zaman nabi orang perempuan tak pakai stokin orang perempuan labuhkan pakaian sejengkal lepas pada kaki dalam hadith Umm Salamah, Nabi kata hendaklah dia Labuhkan kain dia sejengkal selepas daripada kaki Panjanglah, sehingga melerik ke tanah Nabi kata kalau terkena najis pun tak apa Kerana tanah yang berikutnya Akan membersihkan Najis yang terlekat di baju dia Kecuali kalau kita nampak betul-betul ada teh anjing kat situ Kita basuh lah Selagi mana tak nampak najis Boleh untuk dibawa solat Jadi kalau dia pakai pakaian yang panjang Menutup kaki dia, sebenarnya boleh solat Walaupun dia tak pakai stokin Yang penting menutup kaki tapi kalau dia kata saya saja je saya malas nak pakai stokin ni, tak boleh. Dia mesti berpegang dengan mazhab yang dia rasa benar. Dia tak boleh pegang mazhab yang salah pada dia. Benda tu salah. Bukan daripada Nabi, takkan kita nak pegang. <innan> Allah ma'alah.